po që dhe mëshira e timi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem mbi shofta ati dhe ata që e pasin më të mirë derin ditën e kiametit. Sikur që kemi përmend në derset e javëve të kalume. Jemi duke forë për lojet e njësimit të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe kemi përmend në dersin e kalume që ështën e njësimit të Allahut subhanu të tala, në atë që quhen gjuhën arabe të uhid uluhije, apo në gjuhën shqipe të uhidi i veprës, të uhidi i veprës, njësimi i Allahut me vepra. Kjo pjesë e cila ishte shumë më delikate, shumë më e vështirë, përëndaj e shofim se edhe të dërgum të Allahut, pejga mërë të Allahut, kanë pas gjithë probleme problemet me popullin e vet në këtë çështje. Po jashtë asa që të dërgojmë te Allahu paska pas problem me shërimin e kësaj çështje tek populli i vet, të gjithë njerëzit. Të gjithë njerëzit, që tojnë në sipërfaqen e tokës sot, të cilët nuk kanë lumturi në jetë. Shkaku kryesor është se ata nuk e kanë realizuar njësimin e Allahut në vepra. Qofshin prej mushrikëve dhe i tharëve të feve tjera, qofshin prej i tharëve të kiblës, qofshin prej muslimanëve, ngasë kjo pjesë e tauhidit, kjo pjesë e njësimit të Allahut subhanahu wa taala ka dëvojë edhe midesa sende që janë obligime, jo vetëm parime, ka dëvojë edhe midesa sende të cilat janë nafile, sende fakultative. Dhe ka dëvojë me qështjen e soveranitetit pa më vërësisë njëriut dhe më vërësisë të ti vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala përndaj dhe përmendëm se shumë është më rëndësit në dalmi të këtë definisioni definisioni i të uhid uluhije njësimit Allahut në vepra shumë i shkurt por është shumë i rëndësishëm është shumë i rëndësishëm dhe kemi përmendë se ka bojë pra të bojën e vepra tona Pro njësimi i Allahu të subhanu të rëme dhe pratona E kundrëta e njësimit qëka është? E kundrëta e njësimit është shirkur Ortak me pas E Allahu i madhërishëm Zotë i unë i madhë Kryus i unë i madhë I cili i ka atributet më të më të mira Të cilat atributet dhe emra nuk i ka të kryume Dhe se Allahu të subhanu të nuk është i kryume kër njëherë Dhe asë gjënë prej Allahut nuk është e kryjume. Dhe Allahut ka qenë, kur s'ka pasë kur gjënë. Dhe Allahut do tjetë, kur do të shkatërojnë gjitha kryeset. Ky Allah, subhanahu wa ta'ala, nuk pranon. Dhe krim, më të madhë, nësi përfaqen e tokës, apo edhe në këtë gjithsi, që mund me egzistue, është ertak lëkë, mi ba Allahut subhanahu wa ta'ala. Mi ba ertakë, Allahut gjëllohala, e neve që në ti, Në sinjerzi janë mi projekt për veprat tona. Për veprat, të cilat vepra nuk i shohim me sy. Si. Për veprat, të cilat veprana nuk i shohim me sy, si. janë abstrakte. Janë vepra zemras dhe fjalë të zemras, që janë ajo domethënia, pa lca, rrogë, themeli i on dhe vepra të cilat ne ai shohim për jashtë, të cilat janë rezultat dhe e pra që i shojim për e jashtë të cilat janë rezultat i aso e cila është mërenda që ku që i ka ardhë në hadith se kur është pa një oni për e njerëzve i cili ka leviz në namaz me, me kanë që i kishë pas zemrën me frik respekt në dhe Allahut kishë me pas frik respekt edhe dhe gjymë të jura kjo është shembol dhe të por të gjitha problemet A problemet janë qëmë të në kohën e sodit E në veçantit e këna muslimant Të gjitha problemet na Nëse dëshiruj mizidh I kemi në qështjen e të uhid El Uluhije I kemi në qështjen e të uhid Në vepra tona Sepse vepra tona E në veçantit e të të mbranë qmet Janë të prishta dhe janë të luftume Janë të shkatrume I ditëm na po nuk i ditëm Dhe se Derset në të ardhëm dhëtjen Rëth asaj se ku janë të prishta Ku janë të defekte, Në të uhid e l'uluhie Në të uhidin e dhepras Sepse Allahu subhanehu ta'la Jashta asaj që në ka dhonë Shumë prej në metëve Shumë prej begative Wasbega alejkum njëmahu dhahiratën u e batinë Allahu ju ka dhonë të t'juve Ju ka në gjyrosë jyve Me lëj lëj në gjyrash Prej begative që ju ka dhonë aj Gjellewala Njëmahu dhahiratë të dukshme Dhe të padukshme Gjitha këto dhepra dhe nimet edhe begati që Allahu ndai pas ka dhënëve kërkoi prgjessë që ata të drejtohen ka njohësimi i Allahut subhanahu wa taala. Nitash, në dersën e sonchëm do t'i përmendim disa prej fjalëve të Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullahu cish është i njohur i njohshëm te ju. Zë se ky hojë rahimahullahu k imam është ai hoxhi i cili e ka sharuar më së miri këtë çështje, çështjen e tauhidit, el uluhia. Korful, sheiku lisan ibn taimie rahmehu allah për çështjen e tauhidit el uluhia, njesimit të Allahut në veprat tona, ai rahimehu allah i rrekët këtë meselë në këtë aspekt. Thot se kur allah subhanahu wa taala e paskao obligatoryun irjun Me obligime Kur Allahu subhanu tëra prej njërjut Pas në kërku për gjithësia po Kur Allahu gjellera pas në kërku për njerëzve Për gjithësi tjapin Logari tjapin për vepër të veta Atëher Nese dëshiron njërju të realizon Këtë njësim Këtë qështje më të madhe Për të cire në dhe shkriju njërju Do të dhjepë logarin më të madhe Tëka Allahu subhanu të të ala Aj duhet pa tjetër njërju për me realizu këtë qështje duhet në vazhdimësi të kërkondim për Allahut Subhanu Wa Ta'ala në vazhdimësi të kërkondim për Allahut Subhanu Wa Ta'ala dhe këta kemi në surën e cila surët për, për sëritet mësë shumë të në namas dhe është ummul kitab në në alibit Allahut amës, surë e amës është surë të alfatiha në mes të surës në themi Ija ke në abudu Ija ke në stajin Vëtëm ty ozët të adhurojmë Kjo është uluhije Ija ke në stajin Dhe vetëm prej ty ndim kërkojmë Kanë thënë djetatë islam Kjo vetëm prej ty ndim kërkojmë Kjo është qelsi Kjo është qelsi i realizimit parës Ija ke në abudu Vëtëm ty të adhurojmë Do thëtë ne adhurojmë Allahul Me cilat vepra Tonat Zesel be palca kombinacion i xajshe mos ti bëjm ortak Allahu subhanahu wa taala me kët ibadet. Iyyaka na'budu. Pra vetëm ti o Zot. Do thot kur themi vetëm ti o Zot, iyyake që poremër ka ardhur para që ngjoin arabët dhë të thotë dhe vetëm dhe vetëm dhe vetëm ti o Zot. Kur një herë, di ka tjetër do thotë on nuk vë ortak. Se kanë kuptuar njerëzit në kohën e sodit ibadete. Qështë që e kuptojnë njërzit i badetin? Përshemull, sa për ilustrim, në vendin tonë njërzit ma musliman, kur janë? Kur janë? Në cilin mujë? Ramazan, apo? Tamam. Përmes Ramazarit, muina me matë se, si ki popull, këto njërzit si e realizohin adhorimin e Allahu të subhenu të ala. Përmes, kësaj muina me kuptu se, në momentin, kër atë të qenë kanë ma fetarë, më të kapt për fenë e Allahut, mëafër Allahut, subhanahu wa taala. Do thot kombinacioni është kjo, si këta njerëzia e kuptoi kanë çështjen e adhurimit të Allahut xhela wala. Shumica dërmusë njerëzve, ata të cilët nuk flasin për tauhid, ata të cilët nuk meditojnë kurrë një herë për kul huwa Allahu ahad, ata të cilët kurrë nuk meditojnë për iyyake na'budu wa iyyake nasta'in kurrë herë, ata vëmendjen, fokusimin, mendimet e vetat Studimin e vetë e kanë mos shumë të sesë të bëjnë diçka. Ama si e bëjnë ata? Ku zgjat mohabeti? Po, no, e shaj njerëz nevojitim si flasin xhallar edhe tjer të tjerë të poshtë, normal nuk e kanë fajin shumë avami. Njerëz që sa e kanë fajin xhallart. Fokusi më i gjithë është se ti sa ban ibadet. Sa që lezi Kur'an, apo sa që xheru, sa je lodh, sa era skapite kështu më radh. Ama se si? Përkan motivi të kush derdhet kjo? Kë mund kjo lodhje, kjo veprë jotja? A është njesu Allahu xhella veprat tona apo jo? Kjo është një meselë e kthjeter. Kjo është një meselë e kret teatër. Prandaj Sheikhul Islam ibn Taymiyy rahmuhullah kur fort për çështjen e tauhid uluhiyyah sot nuk ka mundësi me u kuptou dhe me realizu tauhide nisimi i Allahu subhanahu wa taala me veprat tona në praxis vetëm në sena koncentrojme në qatë pjesën tjetër ku i themi Allahut subhanu tala i ja ka nëstejin vetëm për e ty ozatë ndihim kërkojmë sepse nëse Allahut subhanu tala nuk në epe në vendim nuk në përkra që të realizojmë në vepër aja duke folë për vepërën për, për definicionin e të uhid ulohije nëse Allahut në vepër nuk në përkra Wallahi në mbesim e tauri në mbesim e tauri atë shumë janë vepërat tona Asë të dopt jemi na Qa që të dopt e kemi imanin Qa që të dopt e kemi fokusimin dhe koncentrimin Sa që? Ndë një vepër prej veprave Ndë të na ikë Një motivim për motivimeve të huja I ashtë ta motivimit për Allahun subhenu t'ala Apo prej Allahut gjellewala A tërë nëse na ikë Vetëm se bat një vrim Në të uhidin ton Vetëm se bat një vrim Në të uhidin ton Dhe filon mu bo shumë prej vrimave Që shtohën edhe Shkoqët ajo patisk Shkoqët ajo të uhit E kështu mëra dhe nuk ka arna për të kër njerë Pa dhe dhe dhe dhe ishe njerëzit në kohën e sodit Si jetojnë njerëzit jetën Si jetojnë jetën fetare njerëzit Jetojnë duke e arnu fen Bi temziki dinina Si kur që ka fan poeti E arnujnë fen duke e shkoq një pjesë të fes Si ka mundësi Si ka mundësi Në të realizojmë njësimin e Allahut Si ka mundësina të dalim të pastërt, të qiltërt Të jetë Allahu i knasë më neve Ndësa na e marim, e shkoqim një pjesë të fez Pastaj e mbollojmë një pjesë jetër Nuk ka mundës ishte Nuk ka mundës i të realizohet feja Dhe i badeti Allahut Dhe veprat tona të, të jenë veprat që i nënështrohen vetëm Allahut Dhe e kanë synim vetëm Allahut Nëse marim një piesë edhe mbulëm pjesë në tjetër Nëse marim një piesë edhe mbulëm pjesë në tjetër Pra ndaj Ka thonë shekull islami Se regull Pre regullovat të tauhidit Uluhije është Aja se Allahu subhana u tala Ka urdhru njëri në të adhuron Dhe jashta obligimit Për adhurim pask me Istiqana, kërkimin dhim Pra me dhe ma jetin Në surtove Fatia, në çdo ajet e përment Sheikhul Islam Taimi rahmehu, lutje për mendin gjithasë shomjan, ajetet shumë të atë janë të ngjashme. E kanë një kuptim, vetëm se forma është tjetër. Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Allahu Jellaluhu thot. Ju nuk keni ndonjë dhuntit që Allahu ua ka dhënë juve, vetëm se e keni për Allahut. A kemi mundësi mi njoftimi me numru dhuntit të Allahut? S'kemë mundsi. Wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Ne si numroni dhuntit të Allahut? S'kemi mundsi. Fëma bikum min njëmëtin, fëmin Allah Thumme, idha mësëku mëtë durru, fë ileyhi të gjë arun Pas taj, kur ju godat juve ndonjë Dëm, atë shumëta janë dëmët që në godasin ne dhe Dhe problemet Dhe kam nazan shpesher Fë ileyhi të gjë arun Ju i këtheni dur të juve ka Allahu Tëkë Allahu sërëhëvë anë Thumme, idha mësëku mëtë durru, fë ileyhi të gjë arun Tëkë Allahu i këtheni Këptojnë vëla zërtaqëna Se kër në godasin shumë prej seneve, shumë prej musibeteve, fatketsive E kështu me rath, ata fatketsi kër në godasin neve Jam cakhtu prej anës Allahut subhenë të randaj neve Nja, Allahut nuk le ka haru neve kër njëher Ne i ka që ato dame që na të kujtojmë kanë Allahut në gjëllu ala Nga se shumë me elementarë, shumë me rëndësish më është Kërkot në dhima prej Allahut subhenë të randaj neve E na e haruim Na e haruim këtë piesë Na e menduj Na e mendun vetëm atë parën e, Sa realizojmë na Sa bojmë na ibadet Mi po, si e bojmë këtë ibadet Dhe kush në ndihman neve në këtë ibadet E harrojmë Po e harrove këta Po e harrove këta Ata rvinë musibetet fatkecit Prej anas Allahu subhanu wa ta'ala Të cilat ta fatkecit si vallahi Nuk qohën të robë të vet Nuk qohën të robë të vet Për shak asaj se Allah i urrej njerëzit Allah i dorë njerëzit Dhe do në pendimin e njerëzve Do në k së aprej neve ju bënë truni rrafresh ju freskot truni e të kuptojë se pëse më ardhë kjo mua pëse më ardhë kjo mua thumë i lejhi të gjë arun pasta ju këthejheni dhe istrahonit e të këllë vërë e tash për jasht thumë i lejhi të gjë arun Allah u të regojë se kjo është pisa e rububijës këna folë për rububijën kjo është pisa e rububijës thumë i lejhi të gjë arun ju pasta istrahonit të këllahu Njëri shtrehojt për çkajt Për diçkajt që është e mir A për diçkajt që është e keqe Shtrehojt për diçkajt që është e keqe Allahun Në i vërsulka Disa dënime Disa të këqia Neve që në Shtrehojme të këllahu Kjo është vej për rajona Kjo është vej për rajona E ta është lezër Kur do të zhohim i prej gjumit na Që Mosket nevoj Në vazhdimësi Allahut në qënë dënime Në vazhdimësi Allahut në qënë diçka neve Që të rinjalemi E të bëhemi refresh Që pas të i na talusim Allahun Subhanahu wa ta'ala A nuk ne ka përmenë Allahu gjellala këtë piesë Për më shriktë në Koran A në koan hije neve muslimanve me u përgjasu në më shrikt Kur janë të të rahat ata Kur janë ato rahat I bëjnë shirkë Allahut Kur janë në mësë të dhejtit Dauullaha mukhlesin e lahuddin E lusin Allahum sinqeresht Por këj ibadet sinqeresht Sinqeresht mukhlesin, thëtë Allahum A është ikhlas që Allahum e don? Qëka është përgjithja? A është sinceritet që Allahum e don për i mushrikve? Nuk është Përëndaj, më zëdbim në kësi dhe gabime Pra, për iksaj konkludojmë gjithë që E thashe shikulli samim të imi rahimullah dhe ajetet shumë të tjera që fol Nuk kam mundësi me u realizu ibadeti e Allahut subhanahu wa ta'ala Dhe tëuhid uluhije Ska mundësi me u realizu Dhe tëmë nësa Allahut subhanahu wa ta'ala në përkrarën e dhe A kjo në varat në sa e lusim Allahun gjellu ala Pra ndekë ardhën hadith se Et dua au ibadet Lutja e Allahut nështë ibadet Por se Lutja e Allahut subhanu tona me gjendin ton Me zemrën ton Me këthimin ton Me strehimin ton të kaj Nuk kam mundësi me u realizu Shumë me ma e madhe se Vetëm një fjallë dekor Vetëm një fjallë e cila është dekor Dhe kamoflash Pre jash që thuat O, Zotë, në të lusim tyje O, Zotë, në të këthejmi tyje Kur vjen sezone e adhurimin ndështa Kur vjen Ramazan ndështa Kur vjen Bajrami ndështa Kur vjen Ashura ndështa Kur vjen disa dit Matë mira pak Por në vazhjimësi duhet Në vazhjimësina si duhet Të kemi mentë Të kemi koncentrimin që ty فسألت أن يقول الإسلام المتيمة رحمه الله في هذا المسيح يجب أن يكون هناك وإن يمسك الله بذرر فلسأ الله تقدم من يتكيش فلا كاشف له إلا هو نقاكوش تالى الرجل نطاقه فتح مصال الله وإن يصيبك بخير فلسأ الله تقدم من يتمير فلا راد لفضله فتح مصال الله كتش تير إكاش تيرلو إدرغم يون صلى الله عليه وسلم ذات إدرغم تير لازرة أمو عمد صلى الله عليه وسلم ما أبوه في ت dhe me njerëzit më të mirë nga se na kemi në vazhdim si nevoj për që të lu këtë mesele i përmendi fjallë të shekullisam i min tëjmijes Rahimullah dhe zër sepse, me ndoj që me ndoj që si hoqë është i, pran, i pranushëm të shumë njerëzit i njofëshëm të shumë njerëzit mi për po nuk, nuk shoh nuk shoh pak janë hoqëllat që flasin rrëkësajt teme që ti zgjidhin problemet e muslimave me qështën e tohidit i Kam afrik të madhe prej ilaçit edhe pse është i thëtkë. Prej ilaçit. Pastaj sheh kulistani Temi Mihrimullah fol për këtë çështje. Allahu subhanahu wa taala librin e vet. Shumë ayete ka fol për këtë çështje dhe shumë hadithe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka këtë në ijmë al-ume. Po është ka ijmë. Wala siyam ahl al-ilmi wal iman. Ne vetë anti dietart e vërtet dhe pasus të imanit. Kan për mend se kjo çështje është boshti i monit. Kjo çështje, njohja e Allahut apo njehsimi i Allahut me veprat tona është boshti i fesë. Boshti i fesë. Sepse na si njerëz në vazdimsi kemi fuçi me Umar me Tirt, ama me veprat tona shumë pak kemi fuçi. Ne vazdimsi kemi fuçi të mirë me një me Tirt. Sepse kemi sy, e kemi vesh. E syt e dhe vesh tona Shpashar mire me tjert Nuk merë mikur njëher me vetën Ta në dhe thot Esenës e kësoj meselën Nëse dëshëron me këptu të uhit uluhije Thot dhije se Në gjdo gjales E cila pa shpirt Këto bëjmë pjesë edhe na sinjelzi. Si gjalesa ma të zhvillume Që Allahu subhanëtër në ka farin e dhe Si gjalesa me shpirt Ma të zhvillume Me mendje ma të thukt Ma të qartë Si kryesa Wa kullu makhlukin si Wallah Dhe zdo krijes tjetër pas Allahut Dhe zdo krijes tjetër pas Allahut Fa hua fakirun muhtajun Ila gjellën bi ma janë fa'u Të zdo krijes ka nevoj për t'i arit Sendet që janë të dobishme për ta Zdo krijes, zdo gjalles Që eksiston Nësi përfaqën e tokës Me gjallarin e vetë Dire shasht e gjallë Mundot në vëzhdim si Mendje me i punon Shpirë t'i rinë trupë Vetëm e vetëm që të arim dobit Mendi e shëndosh të të ta U adefë i maja dhurru Dhe mundot me largu të keqen Sa që Allahu subhanë të lëna ka këju sistem Mendor Mendir në kafalë që shto Shumë prej meseleve Na i bojmë edhe nuk mendomi bilehiq Shumë prej qështjeve Na i bojmë edhe nuk mendomi hiq Nëse barë kuna me të undë një af Nësë mendomi as pak A na pëllë qenë filan ushimja po jo Apo? Nuk ështëira te aftoftina shkapsht, ti e sosot me selë. Ngase media punon atë më shpejt. Kushdo ka kriju Allahu Jalla. Na ka kriju unë nervoz, na ka kriju Allahu subhanahu wa taala dashurë, edhe emocione. Madje shumicën e se ndëvesh që i boj me na janë selë emocione, emotive. Tërat nuk i bojna më. Ato ku kemi emocione i bojna më. Tërat si bojna më sinjerë. Na paso kriju Allahu subhanahu wa taala të kemi dobbi, domo interesi. Na paso kriju neve interesi interes kanë. Dhe do na me realizojë topin ton. Dhe dashurojmë largut qësiat. Dhe thot pastaj shehuku Islami timi rahmeullahu në aspektin pedagogjik, duke shpjeguar këtë meselë. Thot, sa i përket dobisë, dobia është angazhimi me lezetin, me kënaqësitë. Është kombinacion i asaj se çka është dobitë njerëzit, njerëzit e thjesht. Çka është ajo që e cila e kënaq, dhe i sin lezet njeriu, njeriu mundot me realizuar. Me njëherë thot dobi është kjo. Kjo është një defekt normal dhe thot o madhra e keqja për të cilës i keni njerëzit menjënsil e alem është e ngjajshme me dhimbjen dhe normal çdo gjë që është e dhimbshme i ka njerëzit do që normal se në feni Allahu subhanahu nuk është dark kështu prandaj shohim se Allahu subhanahu këto mesare nuk i kanë pa shpjeguar asa an taqrahu shay'an wa huwa khairul lakum qashum se edhe ti ju rreni atënt mira për ju qashum se ti ju doni qandë kshia priuva wallahu ya'lamu ja wa antum la ta'lamun wakrisete mia o njerzi allah është ai i cili e din këto sende ju nuk e dini allah është ai i cili e din këto sende dhe ju nuk dini. e dini por ne thot për i gjithë sa që u foq drejt tash për tohit uluhie dhe se njeriu paske ka nevojë në vazhdimësimi realizoj çellimit të vetë interesin e vet e në vazhdimësimi ti largon dhamat thot vim në konkluzion për 400 vim në konkluzion Në katër sëjnë të, mojni me në këtësën Kasi gjitha kanë të bëjnë me Zotin tonë Me Allahum, subhenu talë dhe kanë të bëjnë me neve Na e në kërëjisa të dëpta Ja ju hënës Allahu Gjellarën Kuran në ka thënë O ju njerëzë Gjithë njerëzëve i ka thënë Jo vetë mëslimande, po gjithë njerëzëve Entumul fukarau ilë Allah Ju jeni nevajtar për Allahun Mënir absolute Në mënir absolute Në gjdo sferë, në gjdo pikë në gjdo kramazam, në gjdo gjen, në gjdo gjen që nuk është zbulun dështë ala pre neve, pre grintëve që i kemi në trup, ka nevoj për Allahun subhanahu wa ta'ala. Entëm ulfukarawi lë Allah, Wallahu hua l'gani i l'hamid, e Allahun është i pasur absolut, i cili meriton të farëndarot më në nërë absoluta. Shekulli sa mën të imi, rrahmanullani, po e zi shpasharë ka thënë, o azati ka thënë Allahutë, në vazhdim si. Sikur që pasuria është cilësi e pandar për ty, o Zot, po ashtu fukaralloku është cilësi e pandar për një dhe. O Zot, sikur që pasuria, panavëshmëria, sëvëraniteti, nështë cilësi e pandar për ty, s'ka mundësi me ndati cilësin e pasuris për Allahot. S'ka mundësi ti me ndati cilësin e sëvëranitetit, panvarsis për Allahot. Aja është Allahu Gjellëvarë eze fuqarallahu nevoja os pjesë përbërësa e jona sa do, që me pasurime, me sa do që të na të mendohemi me pasuri me malthërizu këtë çështi sa do të të mendohemi me dekoru këtë çështi me pasuri me tkënaçme me zbukurime edhe kështu më radhë padajshë i shah njerëzica kanë nevojë më shikosin të të bukra kanë nevojë më në jetës të bukra kanë nevojë me hanger bukur kanë nevojë me ek çu më radhë me hetu me sendet bukra se pse janë nevojtar Sepse kanë shëmëtim, sepse nuk janë të bukurë shpesherë, sepse edhe kështë të më rrath. E njëri se njëri mundot me i realizu këtë sënde, si do koftë në këtë dunia. Këto është problemi. Për ndaj e shofim se Allahu subhanët Allah shpesherë e ka qëjtë njëri në kurantë të ngotë shumë. Ma dhe ka thënë gjëllë wala, khulikëll insanu min e gjëllë, njëriju është i kryonë prej materialit të ngotë shumë. Në nërë pisë përbërës e jon Na i duim se vetëm më herë, do të her, thot, më një herë, për momentin do mi realizuë do bitona më një herë për momentin do mi largu të këshiat. Çfarë ka tek qiemi? Çfarë sporzim kemi? Çfarë ngutshëm kemi? Dhe për kësaj, për kësaj njerëzit i bën gabimet edhe në çështjen e shirkut, në çështjen e ortodoks kundaj Allahu subhanahu wa taala sepse Allahu subhanahu wa taala i provon ata mesëbei për të ndërthme dhe vëllezërat na kanë përmend disa predersave, si kur na diten e djikimit, që Allahu do të provon njerëzit Do t'i spravon njerëzit me zotën të eve që i kanë adhuru ndu nja. Kanë qenë të ngutë që më ndu nja njerëzit. Kanë adhuru zotë të ndryshëm të cilat zotën ju kanë dhën njësa prej të drejtave. Me një her i dojnë. Në faktë si ku shqiptar që i dojnë panvarsin shpetë duke në ngutë sotë. Sa por illustri. Dhe po po i të ndryshëm ndu nja që i dojnë panvarsin dhe lirin dhe të drejtate veta. El me uhume të sopoz që nuk ekziston dashja as pak, ata mundohen me realizu bëna. Kto është defekti i këtij populli. Kto është defekti i yon? Nëse na kemi gabu dikun, nëse Allahu na ka dënu dikun, nëse nuk kemi sukses dikon, problemi është. Dhe çelësi i suksesit të njerëzve të mirë, të gjerratës Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam, të gjerratës Shoqët Mosi alayhi salam të ngosht, që kanë luftuar rrugën e Allahut, të gjerratës Jusha ibn Nun, të gjerratës Isa alayhi salam Dhe kështu më rath, kraso, të gjithë këta njerës që kanë jetu, ndoshta nuk kanë pas diploma fakultetesh, nuk kanë pas tituj e kështu më rath, nuk kanë pas emra të mëdoj, nëfka të mëdoja e kështu më rath, por këta njerësi kanë kuptu një gjanë se nuk realizor intereset e tua, qofshin personale, qofshin qëqërorë, qofshin qëtetit, qofshin qëriatit të kefundit e kështu më rath, me gjdo kanë dhe në gjdo më njërë. Por vetëm për mes asaj që Allahun subhanë të lej, le, ne ka i kalonë disa dyrë neve dhe ne duhet du, të trokisim ato dyrë. Dhe duhet të hecim ato sebepe që ne i ka vizatu, Allahun subhanë të lej, dhe kështura lej, zotë të uhidi, u lojhje. Thaq që i kulisem në timi rëhmëma. Vazhdim. Pasë që e kuptunë se njëri ju qenë ka nëjëvajtarë, apsolut. Dhe Allahun qenë ka i, i ciri është i pasur, apsolut. Normal, nëse përmendëm se një, njërzit q A jenë të bëra bartë njërzit në pasuri Në fuqi Në këndë bëra bartë Këto është edhe hikmeti kryesor Urcia kryesore Që Allahu i ka farë njërzit që të dal, që daloj Dikush i pasore, dikush i varfr Dikush ka pushtet, dikush s'ka pushtet Dikush i mashtrohet Mashtrohet Me atë mandatin e vetë 4 vjetë, 8 vjetë Dhe burgosë Dhe shkel, edhe mshel Edhe shpionon, edhe çet iftirave ndryshme. A dhei sundo njerëz si donë, ashtu më radh. Is provon Allahu subhanahu wa taala. Pasti is provon me të njëjtin, Allahu xhelalu ta doptit. A dhe ato do doptit për i muslimanëve që përkachojn fe, derisa të ndahen, mujrimint, kriminalt me të drejtit. Ashtu më radh. Dhe të pasojnë musliman, do të fitojnë sevapet tek Allahu xhelalu me durimin që kanë. Dhe duke i trokit dhyrën te Allahu xhelalu ala, vonohun dy herë ndihmë Allahut. Hata in stay as ar-rusul Sa që tha Allahu subhanahu wa tala Deri sa Sjedin si e dobis Allah e vonon edhe nga Pega mërt I dhe stej eser rusul I hum min shprejsat kush Jo njësë të thjesht Pega mërt Allah i hum min shprejsat Gja e nësruna Unu gjie men nësha Vjen pas asaj ndi me Allah Do të të kur Jo hoqëllart Por edhe pega mërt Allah E hum kan shprejsir Së mbet më shprejs Për to ke mbet më Nuk comandobi. S'ka kanë asnjë të njerëzit, ja në sona. Atër vendi me Allahut. Mirpo këto njerëz të dërguar të Allahut, edhe havaritë e tjerë, edhe përkrasit të tjerë, dhe ata që janë vëllezër të pejgamberëve si kush i kaqull Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të njerëz që do ta pasojmë para kiametit, gurabat, njerëz të huaj. Ata nuk e tërkasin dhirtë huaja. Sepse nuk janë valide. Janë debomë me të kuqë ata. Jo, jo, kurrë, nuk shënin ato dhirtë. As nuk i hecin ato rrug, te cilat rrug nuk i vijn nuk vijn prej Anas Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmeullah, ne këtë botë na nuk kemi mundësi me u nda prej katër çështeve. E para thot, emrun mahbubun matlubul wujud. Ne këtë jetë patjetër dëshirojmë se edhe ato që janë dashuruar atana i dojmë dhe kemi nevojë për ato. Dhe njëta nuk nuk ka mundsi mund të nda për ksa. Emrun makruh, kemi se edhe ti nuk i dëshiroj, i urrejn vdekja fukarallohu ku Në nëshmimi, mës pushteti Edhe kështë marath I urejmë në të sende Elë tamam. vesile I ure husuril husuri më të lup Kemim njete Në këtë dunia Allahu në kashfos njëve mjete Për mi realizu sende se të silat I dashirojmë na I dojmë Dhe na duon njët Dhe janë halal për njëve Dhe kemi sende se të silat Janë vesile Mjete për mi largue Të këqijat Damët Vdekjen Frigën E kështë marath Këtër sende Sot xherisem timi rahmeullahu. Këto katër çështje nuk kam mundësi më u bashkutu te dikush, vetëm se Allah. te Allahu te lavala. Allahu duhet te besimtari synimi i Krijesor, interesi i Krijesor, numër 1. E dhajesh i dobishëm apo? Dhe vesile tjetra, nuk kemi ne vetëm se Allahu. Prandaj Allahu xhalal ka thon për ikjen, ka thon tefirru ila Allah. Kut ikne? Ikni, ikni te Allahu. Për dënimin e Allahut te kush me ik te Allahu. Gjellavara. Nësa të kryesë të tjera njërë dhe zë vazhjim si Kur ikim për një shtetit, ikim të tjetëri Kur ikim për një zotnijës, ikim të tjetëri Strahon të tjetëri Kur ikim për një trimit, strahon me një trim tjetër Kushtu janë njërës? Të adopt Si miza Pa kryje Pa orientim Pa drejci Pa dizen Pa barra spesh Nuk duhet më këngështu Kjo është thelbi i të uhirit lezër Për çka e përmendim tash, kur thelbi i tauhidit. Allahu është ai i cili që synimi i on, synimi besimtarit. Allahu është ai i cili na i sjell dhomat neve. Vetë që në Allahu na i sjell tërmete, vërsime, frika, pushtetasa të ndryshëm. Çë na i vërsul neve Allahu, shejtanin kush na i vërsul neve. Allahu xhalla. Për të lep kërko për ai Allahu të largon të keqet. Dhe na kemi vesile, mjete Mos u mundan me mjetët të cilat nuk janë valide të kallahu Mos u mundan me mjetët të cilat nuk janë valide Nuk janë të mira, nuk i ka pëhu allahu ata Kër njëher mos u mundan për mes vesileve dhe mjetëve që allahu nuk ti ka leju Sepse bjene në shirkë, sepse bjene në bidatë Sepse bjene në sende që allahu nuk është i knashtë Kër njëher dhe kemi vesile me lërgote të këqia Kër njëher mos u mundan me realizu lërgimin e të këqiave të ndryshme Vetëm se për mësimin e Allahut subhanahu wa taala. Që shehri Islam ibn Taymi رحمه الله, këtë çështi e kemi vëllazer në iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, nuk kemi nevojë të shumë o zero. Shumë e thjeshta kjo mesel. Shumë e thjeshta është kjo mesel. Por pak duhet me me meditue, rrahsi dersi. Rrahfia ose ti tham, në shtëpit tonë kur shkojmë, kur bëjmë fjet, mediton rrahsaj. Medito për mendimet e tua, për përshpëritjet e tua, për problemet e tua që i ke. Wallahi, në gjdo problem që e ki, mund është me gjithë Allah Në gjdo kriz që e ki A gjdo njëni për neve ka problem, nuk ka mundësime së posë problem Në gjdo njëni për neve ka problem Në vazhdim si njerë të i shofim se, kër folim për fëmit A, ki s'ka gajle, u knaqki Na, ki të gajle Ki të probleme, ki të dirte, ki kët të brenga Këto brenga ka mundësime në Jesus vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala por duhet të realizim për mes asaj se si ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nuk duhet me fut filozofi tjera se kur që është enjofë më në konë e sotit se qëllimi arsitë të në mjetin mos u mashtro me qëllimin që ku që ka thonë makjavelli kjo të shkijit lejot ato e kanë halal që ka zbojnë ata por ne e dhe musimanve nuk na lejohën me marë vesile mjetë tjera Për të realizu të qëllimet Dhe për të i largut këqiat Qajat që e folin hozohart në kone sotit Dami dhe dobia Ka të bojme këtë meselë shumë Dami dhe dobia Dhe në vëzdim si nëse Une e shikoj dobin unë Normal që ka me shkue Pas dobive, pas interesit Nëse une e folin një meselë E shtjeloj një meselë E japë një studijim Dhe nëse flasë vetëm për dobit e saj Normal që ka me ardhë në përfundim Se alkoholi halal është që ka folur Allahu subhanahu wa taala për alkoolin në Kur'an Allahu xhallahu është i drejtë dhe nuk e pengon Allahu nuk ka marrëte Allahu inna Allahu la yastahim ila al-haq Allahu s'vien marrë për hakut ka thonë Allahu xhallahu për alkoolin fihi manaafi'un lin-naas në alkool ka fillu Allahu Allahu prej dobis në alkool thot ka dobi për njerëzit në alkool ka dobi për njerëzit و اسمهما اكبر من نفعهما بالضامن مقاطين جريمين چه ban alkoholi shum meymadh se dobia pik Dhe këto janë vëllezër shumë prej sendeve tjera që ne i kemi nit Magjistatë të ndreshëm, Fallxhortë të ndreshëm, Udhec të ndreshëm, Partitë të ndreshme, Dëllalla të ndreshëm, Rrancaktë të ndreshëm, Gazetarë të ndreshëm, Mediumë të ndreshëm, Nuse të ndreshme faqsori në drëshëm emër në postë në drëshëm dhe kështu me radh çka synojnë njerëzit për dobitë dhe largimin të dëmeve kështu me radh nuk guxon besimtarimi i mi realizu dobitë vetë vetëm se përmes asaj që Allahu ka thënë se është halal vetëm përmes asaj që Allahu subhanahu dhe ka lejuar autentike e ka vërtetuar Muhamedi sallallahu alejhi dhe se e bën përmes tjerave wallahi Allahu subhanehu ta të avanon dënimin Vetëm e vetëm që të fundos Pane Muhammedi sërallahu e sëllim Në hadith ka të regua dhe ka than Se kuj për e njerëzve Allahu i jep pasuri I jep sende Aje vazhdon me mekate, me gjunaje Do ma vazhdon me sende që janë të damshme Për ta, vazhdon me sende që Allahu nuk i ka lejue Vetëm se Allahu të i jep ati personi që të dënon Duk e fundosë të dënon duke e fëndos. Sikurçi dënohet brot hoca përmes ujit të vakt, duke u nxeh. Dhe nuk dënohet ndoshta përmes diçkaje që ila është e nxehtë mirë, nuk nuk e vënë kaum bile heçi. Këto janë njerëzit. Kështu jemi na këto kriesa, të dobta. Qi kemi na na invitet më të madh bile se brot hoca shfeshër. Qi kemi na invitet dhe mos njohuri për jetën dhe për Allahun subhanahu teala. Kjo është boshti i fesë. Kjo është boshti i problemeve të njerëzit. Nëse të tashërojmë i zjet, kemi mundësimi i zjet për më së saj. Prandaj thot Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimuhullah, kjo është mënyra e parë e shpjegimit të çështës së tauhidit uluhie, tauhidit të veprës. Këtë mundësi na e realizohet vetëm përmes asaj, duke kuptuar se këto katër sende që i përmendom, dobi absolute është vetëm Allah. Damin që ka mundësimi ta sjell vetëm Allahu, ai ka leju, vallahi. Sa e sa dhome, tkëtia, kanë dashur me pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu s'ka leju. Sa e sa dame kanë dosh mi abo Isra e Isra A e kanë bo A e kanë vëro Isra kan e Isra e Isra A e kanë rritë Allahu gjëllu ala Pse ka vanu Allahu subhëntër e ordinë Isra e Isra Pse E vetëm e vetëm që të realizohet një premtim E vetëm e vetëm që të kuptoj njerëz Mendo shama shumë viteve Një fejsh kriju e madhe Ma dje romakt, krishtert Kanë me qenë njerëz Me numër matë matë parakiametit tutabier Allahu subhanahu wa taala Isa sallallahu alaihi wasallam paraqja me të vetë vetëm të tashu inse tojed ja kon zivje jo shirku jo shirku jo të e pas në uluhije, që të i hartaqlku problemi neqen posa no lohie saqe te mendoheni me zgjidh probleme te jo nuk keni sa realitet nuk jeni te mvarur ne vazhdimsien te mvarur prej dikujt ne vazhdimsi kan me u mungo njerve diçka kti shteti dhe shteteve tjera kti populli dhe popujve tjera te cilat nuk kapen per boshtin Nuk ka pun për tohilin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka pun për realizimin e intereseve të veta për Allahut subhanahu wa taala. Por, sikur që i shohim njerëzit, dëshirojnë me realizo qellimet e veta përmes mjeteve të ndryshme. Allahu është dobija, Allahu na sjell damin. Allahu është vesile për të na sjellë dobi, Allahu është vesile për të llogësiyat. Kto katër sende. Drejtojani vetëm Allahut dhe vetëm Allahut subhanahu wa taala, në një anë vëllezër nëse dështojnë, në një anë vetëm nëse dështojnë në miersa. E mjafton shejtanit me raufsul. E mjafton shejtanit me raufsul. Në një anë nëse dështojmë, skuqëm. Atëherë kur umat i Islam, ka dështuar në një anë prej tyre, me hoxhallar, e me talebe, e me udhëhec, e me politikan, edhe kështu më radh, e me njerëz inteligjent, intelektual, et menjë dhe kështu më radh, me ekonomistë dhe biznesmenë të ndryshëm, kështu më radh, kur njerëzit mundohen me realizuar çellhimet e jetës së vet, si do koftë? Si kur që ndëgjojmë, për fatë keqë Si kur që ndëgjojmë njerëzi Kur flasim për të sende, thënë A, si njerëzi su njënë, në gjenë sot Dë thënë start mundohen me t'i humë shpresat A, si njerëzi për pun Su në gjenë kësiloj njerëzi Që mundohen këto katër sende me realizuvet tëm Për mes Kryu se të tonë Allahut Subhanotar Kje është të uhidi vlasër e Të uhidi i palavrëve Të uhidi i muhabeteve Të uhidi i masalëve Të uhidi vetëm i vorëve, të uhidi vetëm i palateve, e kështë të më ratë, nuk në duen. Kër flasin njerëzë për të uhidin, shohin shumicë e njerëzë, flasin për një pjesë të, të uhidit. Shumë letësht, shum letësht me konë në publikë, shumë letësht me konë komentatorë, vetëm e komentuë. Por të shohin nga vepra tonë, ja. Shohin vepra tonë. Na, gjithë të këto vepra, në qëtë qështë i vlazër, ka të boje puna jonë punë çdojëni për neve, na punojnë as diçka. Çdojëni për neve. Ka të bvoje. E realizimi punon ton. Ka të bvoje me këtë. Ka të bvoje fëmia jon. Më katështi. Ka të bvoje gruaja jon. Familja jon. Printon të çdo gjall, ardhmëria jon si popull. Ka të bvoje me këtë. Nëse nuk vendoset në shoazat të kësaj, ato ka të ksenë dhe vçi përmend. S'ka mundësi me pas sukses. Sepse çdojëni për neve, apo? Pas ka synim Nësi popull Pas mi synim Me realizue Me realizue Një qëdhima Po Për mes kuina Për mes dikuina I cili Një ashtu i ka Këto katërcende këtë këtë A që i ka A që i ka në panvarur në sh, Për shqiptartë Shpresin e kanë të Amerikant Amerikantë janë panvarur A janë panvarur A jo Se janë panvarur E ata nuk e panvarur E ata janë në varur Për dikuina Dhe ata Në varur për dikuina një ashtu Izraelin vlon për dikujt tjetër asht me radhë. Dhe ju porzgjeth kështinë. Ky është aspekti shoqëror, shteteve, edhe në aspektin individual. Sepse janë sende abstrakte vëllezër të zemrës. Dhe sado që na harrojmë, në atë moment që harrojmë dhe e humbim koncentrimin, atëherë vetëm se ndoshten ajo bela, ajo është e keqe dhe zemrat tona vëna në moment më njëherë futemi në gjithuja. Në moment më njëherë futemi në gjithuja. Në atë moment kur shpreson për birit të adhemit, Ezrova Allah. Në atë moment kur nuk shpreson për Allahut, Ezrova Allah. Në atë moment kur shpreson të bita ademit, Ezrova njerëzit. Nuk kanë mundësi të bajnë qafë njerëzit. E ne vetë anti në, në kohën e partatit sot, kur na shpeshherë mendohemi, më me a dhan punën tona njëri tjetrit për njerëzve. Keqos kë, si ti. Se ti je për punë. Un jam për me, për mëgzue, për më knaq. Kish problem. Kjo është themel, patjetër për ta kuptuar jetën për të gjithë problemet, për të pasë sukses dhe defekti. Nësë në ndodhë ne dhe muslimanve dikon, në ka ndodhë për kësaj. Por, më vërat nga kemi gjithë atë defekta për jo. Apo të dëshiroj me gjithë atë problema për jo. Vësalli lahu më në nebina Muhammadu Ahre da Awana, enjë lëhamdurillahi Rabbil Alame.